Zembakibatekin azteko gaur, zembakien oitura berriz hartuz mila eun. Mila eun zembakia, bimila eta ama bost urteari lotua eta estatu batu eri bereziki. Mila eun pertsona hil baitira estatu batuetan eta hori poliziak ilik Mila eun pertsona urtean egiten du, hogeita bat pertsona aztegoziz, egunero iru era hilketa beraz poliziaren gandik politiaren eskuartean, hildirenak eta usu justiziaren aldetik erantzun guti badirelarik lehen aldea daulako konaketa bat ofizial egiten dela kaso initzetan Poliziaxria eta hildakoa beltza zen, polizia gehieg egikeia arrazoin beraz, Bavur poliziar Frantsesesa zerraititeko zemakki horiek lortu dira aurten The Guardian eta Washington Post egungunkariak algarrekin bildu batitute kasu desberdinak bideo desberdinak bildu begiratu eta olako kondaketa ofizial bat sortu dute helgarrekin lanbat eginz, urtan zehar gertatu eriotzen kondatzeko, beraz zenbatzeko, hildakoak tiroz, taz errenbidez, atxilo aldian sobera askarki dioak izan baitira, edota eta polizia autobatek dio baititu, ala nola hildiren pertsona horiek. Eta berdemoran estatu batuetan, kampainak segitzen du Donald Trumpek ek bere video berria aurkeztu du. I'm Donald Trump and I approve this message. The politicians can pretend it's something else, but Donald Trump calls it radical Islamic terrorism. Eta, bai, hemen ez du poliziari debekatuko bere lurretan sartzean zunduzi berdin Radikal uh, Radikal eta Radikal Emusulmanu eri debekua ekarri nahi du guzieri debekatu nahi dia estatu batuetako lurretan sartzea hau da bere proposan menetariko bat, jadani kaipatu ginen joan ortebuka eran, no? or, bideobatez ateratzen du, plazaratzen du parodia bat iduriduen auta gaia askenean, eh? Azken aste hauetan ikusten dugun Donald Trump bere beste proposamenetan sartzen da ere murru handi baten eraikuntza Mexiko eta Estatu batuen artean eta gainera berak dio hori Mexikok diruztatuko du bizten dena bon, zinezko emaiten du ehundaka miliar balio baiit lituzke besteak beste gain bideoan irudi azkarrak emaite ditu baliatza Donald Trumpek bon, ez da bakarra funtsian eta Eta uh, ikusten dira, beraz pertsona batzuk korrika, korrika, uh, murru baten aurka. Eta horiek, uh, marokoko irudi batzu dira. Donald Trumpek beraz astero, olako bideua katerako ditu. Bere proposamenekin, irudi ederez beraz osatua. Ba bai, harri garria da, Trumpen kampaina, bide itzekiko man, manera, eskandalagarria, arrasista da, helbarritu eta zeretrufatzen da, emazteetaz. Eta besteak, autagaiak zer... Ebe askenian, jaki äh, kesti aipatzen, a geruak bezala pasatzen dira. Op, äh, kampaina hortan ala idoli du beintsat Donald Trump bakarrik aipatzen baita, gaiztu gisa eta besteakola, tranquille. Hoyen kampainan segiitzen lotet kontent. Entrevista putzut putz. Eta ilak aipatzen baitituko, ilekin geldituko gira kurdoak aipatzeko ala ere bihitzaz, tenore untan, berreun uh, kurdok okupatzen baitute Turkiako alderdi kontxerbadorearen konservadore, konservadore, uh, uh, behest dut lortuko. Lokala, zergatik, ebe Turkiak kurdoen aurka, eramaiten duen gerla bortitza salatzeko, uh, ez dut gehiago gogoan, benen atzo zenbaki zehatz bat ikusi dut, uh, abenduan berreun bat uh, kurdo Uh, pekakari lotuak litaizkenak edo militante sumeak ere hil ditu Turkiak, dena den Turkiako presidenteak nahi duena egiten alduela uste du, eta uste dut hala dela ere nahi duena egiten du, baina podere falta duela uste du baina lortzen alduela ere uste du, urte hasta peruntan adirazidu Alemanian uh, deia egina izan zela olako zerbait, presidente sistema bat posible oteda estatu batu batzuekin, hori egin dio olako galdera bat kazetariak bere erantzuna baiezkoa izan da, munduan adibide hainitz baitira eman dezagun nazien garaiko Alimanian simplpliki. Laster Julia Kasaneliasen iritzia Laguna Gemanak aipatuko ditu beste manera bat ikusteko ere eta gogoetatzeko. Martinkito ere gurekin izanen daleenik musik abiskabat. Jupiter John taldearekin. 2005-tean diskoa atera zuten hauek eta berriako artikulu batean gaur irakurridutanean um, ebe berriako kritika, musika kritikalariek disko batzu hautatu dituzte, urtean zehar beraz zoin izan diren euskal disko oberenak haien ustez eta nazioarteko diskoak ere aipatzen dituzte eta beraz lehenak ateratzenena Jupiter John beraz hemen txe zuentzat. Jupiter John taldean zuten zenuten eta ejan bezala berriak talde hau begia edo begiako kritikalari kazetariek Jupiter John lehen diskoetan ematen dute bi bost zuurtean atera den disko sorttauntan gangsterrak operara doaz kantua en zuten zenuten.eta itzeta put utz eta put itzeta put utz itzeta itzeta itzeta put, put, put, put. Laster Martin Kiko Gulekin izanenda eta beuskal be, selekzioa aipatuko da Kubat sustira kontenteuskal selekziorekin Girofalta iduriz Pestagirurik ez gehiago estaio Oietan, aterabideak baute dira, Martinek aipatuko dauzkigu, eta aste atero bezala, hemen txe, eta goiz goizbegin, entzulearen iritzia tarte bat badu zue, eta zuek ere horretarazten hau zuegu, zuek ere horretarazten hau aldu ziela, Julia Kasaneliasena entzuten dugu lehenik eta notik telefonu zemakia horretarazten hau zietu. Egun honen zuleak, gaurko gaia berriz e, maitasuna izanen da. Aurreko zaioan, jadanik e, gai horrekin hasi nintzen, baina zoilik aipatu nituen e, bikote harremanak edo amodio harremanak. Eta uste dut, maitasunari buruz haribaldin banaiz, ba, ezin dudala kanpoan utzi lagunen arteko harremanak edo familiaren barnean gertatzen diren harremanak, e, baita ere, maitasun harremanak badirelako. Lehen idea botatzeko, uste dut usu e, bikote harremanak e, ditugun beste harremanak baina e, gehiago valorizatzen ditugu. Hau da, egiten dugu jerarkizazio bat bezala harremanetan, nun gure maitaliarekin dugun harremana, e, gure lagunekin ditugun harremanak, baino gainetik ematin ditugu. ez. Uste dut e, horren irudikatzeko, ez harri aldizuet e, adibide bat, ba hori ezaiu gertatu, eh, lagunon bat bat batean ez duela gehiago ikusten, ba, neska laguna edo mutil laguna antxeman duelako, ez? Eta gainera, ematen du sozialki, onartu behar dugula edo, bala, egiazko harreman batean dagola eta hola dela. Uste dotori, eh, arriskutsua izan aldela, eh, badagola horren atzean zer dagon aztertzeko beharra, eta horretarako... E, jo naiko nuke familia ereduari. Hau da, uste dut, e, arrun barneratuta dugula familia eredu klasikoa. Eredu bat nun oinarria zen arremaztea den, eta hoien inguruan odolesko lotura batzuk badiren, ba, biztan denez, harreman biziki askarrak sortzen dituena. Baina, familia ere horretatik kanpo e, gertatzen diren e, beste harremanak, Ba, uste dut beste plano batean kokatzen ditugula, nolabait beste maile batekoa konsideratzen ditugula. Beraz, guztia horren aurrean, eh nuke, eh, gure bizitzan ditugun harreman guztiak interesgarria litzatekeela parekatzea, berdin balorizatzea maital, gure maitalearekin dugun harremana edo lagun on batekin dugun harremana eta horrez gain, eh, uste dut eh ongilegokela gaur egun familia eremuarekin lotzen ditugun hainbat hitzpotolo, izan aldirela maitasuna, zaintza, elkarlaguntza eta Ba, ongile gokela uh, familia ere mutik aratago uh, ulertu alizeitea. Hau da, eraiki alizeitea zare elkartasun zare batzuk, non elkar zainza eta elkar laguntza partekatua den, eta uh, non gure gertuko auzoak gure gertuakia badute. Gainera uste dut horrela izango ballitz, gaur egun familiaren barnean gertatzen diren maitasun erremanak eta zaintza gehien bat ematenen gainean egoten dela, ba suposatuko luke aire fresku bat egiazan emate guzti hohendako. Beraz soilik falta zait e, guzti horren atzean dago erreferentzia teorikoa aipatzea, e eh, de Mariluz Esteban, eh, antropologa bat eh, bestaldekoa dena. Eh, testu batzuk dituena interneten eskura euskeraz. Beraz motibatzen zaitut zaituztet hoien irakurtzerat. Horrengo arte, miezeska. Mil esker zuri Julia Casanella zen iritzia ebentxe eta beraz gomendio batekin Mariluz Estebanen tekstuena Martin Kito gurekin lasteher, baina lenik gure telefono zemakia. Zuri iratearekin goiz goizberri eta itzeta putze mankizunetan. Zure iritzia, partekatu, ikusten alizirena, kondatu, adoa edo bideen berri eman Erantzungailuan mezuak utziz, esemesez, ala whatsapp ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi 0 Iratia elgarrikin egin ezagun. gaurkoan Martin Kitjo Futbol egonka historiko baten aurkezpenean izan da eta hori bai Martin Arratxaldeon. Arratxaldeon, Arantxa eta Itz eta Putz irratxaioko entzule guztiok. Aztapenean haipatu dugu, bai honan zarela, Kirol erronka baten aurkezpenean. Ze erronka da, hori eta zergatik da historikoa, ez da izanen Euskal Txelekzuaren beste partida bat, ofizialtasuna aldarikatzeko, ez? Berriz? Ba, bai, baina ez, Arantxa, ah. alde batetik bai euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko futbol partida izango delako, baina ez, ez delako izango euskal selekzioaren ohiko partida. Mm -hmm. Gehiago, Yakim Harugo, Yakim Mideangira, atara gaitzan zuen egon hortatik, Martín. Ba, ba, guazen harira orduan, e, futbol partidaren kontu hau, ela hilabete batzuk, hainbat eragilek sinetutako manifestu batean dago. Eztakitakorratuko zaen manifestuaren izengurua zen, Euskan selekzioaren partida da azpergarri gehiagorik ez. Eztakitakorratzen zaen arantza. Ba be, bai, bai, Martinoan dut Zipa Euskal Herriko eragile eta banako ugarik izenpetu zuten manifesturita, Bon, Buruzarina izbenen uste dut biziki kritikoak izan zirela Euskal Seleksioak jokatu dituen azken partidetako giroarekin eta partidak ego Euskal Herriko futbol zalentzat antolatzen direla ere kritikatu zuten bereziki. Bai, hori da e, gutxi asko manifestoaren mamia, ez da? Itz gordin kritikatu zuten partida horiek folklorismo utxean geratu direla, ez dutela interesik sortzen, batez ere biparre Euskal Herrian, bai. zinez aspergarriak zirela, eta partida, partida horiekin etzela aurrera pausorik ematen ofizialtasuneran. Zoiak mm. ziren manifestuan agertu ziren kritika nagusiak. Eta antenatik kanpo erandirazunet, zer gaurko gazpenak, bezeri ikusiadu justuki manifesto horrekin. Bai, gala xera, gantxa. Manifestuaren ondotik Iparri Euskal Herriko hainbat eragile eta banakok, plataforma bat sortu dute, plataformaaren siglak ESA dira, ESA, Eta sigla horien atzean dagoen izena da euskal selekzio anitz. Gadoz, bo izen bitxia, zinez? Bai, izenaren bitxitasuna alde batera utzita, zita. ditzagun pier basozabal, plataformako kideak gaur aurkezpenean egindako adirazpeneko asirako itzak. Manifestuan esandakoa dakoa berretsi du basozabal jaunak. Ezin da komparatu duela uita amagurte eskual selekzioak sortzen zuen interesa eta gaur egungoa. Gara hiartan, saleak estariuak bitetzen ginituen ikurinekin, aldarikapen mesuekin. Hoartzen zira, guk dozenaka kilometro egiten ginituen partidak ikustera dueteko. Horain aldiz, etxean ba, gelditzen gira eta telebista zerez dugo partida ikusten. Aitortu behar dugo, eskualselektioaren partidek ez dutela ez bizipozik, ez izaera aldarikatzai derik ez deus. Ba akizo, eitebeko meza baino aspergarriagoak eta funtzgabekoak dira. Ba, onik dut kritika horrekin bat egiten duen jende asko Egon litekeela Euskal Herrian, Iparean, Zain Egoan Baina, zer dazte azki es, ESA plataformak proposatu nahi duena Egoera hori gainditzeko beraz, ulektu nahi dugu? Ba, esan dugu, lehenxeago, ESA, edo ez dakit duen esan berkolitzateken ESA plataformak, oh. Euskal Selekzio Anitz, esan nahi duen plataforma horrek Ba, proposomen bat egin duela Eta proposamen hori hause da Bi euskal selekzio sortzea. Bi euskal selekzio? Ez dakiten zurek ulerzen duten zerregan nahi duzun, merani behintzata run galduan iz. Nola sortuko dira bi selekzio beraz? Ba, kaldera horren erantzuna emateko, ondena izango da berriz ere baso zabal jaunaren itzetera jotzea. da proposamena itz ezitz. Munduko, ez dakit ze selekzio baten kontrako partida? Eta ze, kontrakoak Turkiak, Gabon, Tunisia edo Bolibiaa? Zein dako, norentzat dira erakargarriak kontrako horiek. Zergatik esortu urbileko selekzioak, atxikimendua hundiagoa sortuko lukete. Hona bon. gure proposamena, guk ipar eskualerriko futbol zaleek, erronka botatzen diego, ego futbol zaleeri bakoitzak bere selekzioa sortzeko eta jokaditzagun elgarren kontrako bi partida. Hado, sorda ongi ulektu badut, ego euskaleriak selekzio bat izanen luke, eta ipare euskaleriak ere beste bat. Bai, alaxe da. Ez takit e, zer iruditzen zaitzun idei hau harantxa, baina niri, ba, asira batean, ideia hauna iruditzen zait. Uste dut, alde bateko euskaldunak, eta beste aldeko euskaldunak ere, identifikatuago sentituko garela, barkatu, selekzio barkat, barkatu bai, martin bai, zer darantza? bai, e, zain ginelariko orain txerit sisaiku berria e, duztuki, ebe, ego euskal herrikoek baiezkoa eman dute ara? ara, azken orduko albistea beraz ego euskal herriko futbol selekzioak ipar euskal herriko selekzioaren aurka jokatuko du e esea plataformaren ekimenez beraz, eta partiden egunak da orduak ere Iragarri dituzte, ordean uh, ezta partida bat izango, bibaizik, bata Bilbon, San Mamesen, eta bestea miarritzen Agileran. Bilbon urtahilaren oita zazpian jokatuko da, sortzi terditan eta miarritzen, handik haste batera totxailaren iruan atxaldeko bostetan. Ebera, soherak oiko tokietan jarriko dituzte salgai. Merezi du, he, eh, beste ezer gehitu nahi duzu, Martin? Babai, arantxa, ebentxe daukat e, albizteren oarra niri ere pasadidate eta bukatzeko nik uste dut interesgarria dela beste kontu bat e, aipatzea. Esan behar dugu hainbat ekimen antolatu dituztela partiden bueltan eta esate baterako Euskal Selekzioetako zalek kale bana egingo dute aparte jakina, bakoitzak, e, bakoitzak bere aldetik eta gainera partiden aurretik bi ere jarriko dituzte ozen-ozen ez orain arte bezala, ez bakarra baizik eta bi Alde batetik Frantsiako ereserki nazionala, la Marseillaise ze koxongi ezagutzen du zuen ereserkia eta beste alde batetik Espainiako ereserki nazionala hartara, ba, uste dute za leen naziogrinia piztuko dela eta, ba, giroa berotzea lortuko dutela. E be, giroa nahi bad zuten, hor lortuko dute Euskal Seleksio bakarren partitetan baino beruago isalango dela segur. Agur Martin eta Mil Esker Informazio Bye. Guzio Engatik Bait, Antxa, iniklikazioa eh, eskatutute kokidek, eta nik ere, bueno, botan nahi dizut arritxoa ah. eh, Nire pronostikoa bota nahi dizut, nik eh, diot Baitetz, igo Euskal Herriko selekzioak bi partidak irabazi. Ba, ez da pentsatu ere, Martin. Prez naiz apustu honartzeko, bainan hori antenatik kanpo aipatu beharko dugu. Asten naiz ustut Marseillez adiadanik ikasten, hitzak ez ditut denakongi zagutzen. Agur, Martin, eta eskerik asko informazio guzti hauen gatik. Agur, Arantxa, tentsule guztiok! Laster hitz eta gurekin izanen dugu politologo bat erakaslea, Asier Blas, Kataluniako bide hartuko dugu, Katalunya urtagilaren da EPEA presidentearen izena adosteko, eta Artur Mas hor erdian gelditzen delarik, uh, hori dena aztertuko dugu Asier Blasekin Lasteran artean bostak eterdi, Euskali ratietan berriak zurekin bernadetar gain. <tiedot> Nuela hogoi bat urte desagertu zena Galaxia eritasuna behizagertu da Siberuko ahuntz haskuntza batean Montoriko erian da haskuntza eta ahuntz guziak hilaraziak izan dira eritasuna laster edatzen beita denboran eunta hogoi bat aldi haskuntza unkiak izan ziren eta neuri sohotzak hartuak aldiuntan ere behmaneran ari dira Montoriko haskuntza guzietan ikerketake egiten hasi dira, orainokoan ez dakite gaitza nola sartu den. Hoita hamar euroko isuna Tolosako enpresaren kontra Baionako auzitegiak erabaki hori hartu du eguna, duela zazpi urte hortako bilangile hil ziren itoik miagittzen, lurpean ur odditeian konpontze batzuen egiten ari zirelaik hurak eremanikhirugaren langile bat kolpatua izan <totipatua> zen. Abenduaren hogeita bederatzitik Lorentza Gimon beggiz presondegian da, vagoaz kolektiboak duri jakin arazten Lorentza Gimo ezin sendatuzko eritasunarekin da urte andana batuntan gero eta gaizkio Abendo astapenean ospitalerate remana izan zen, baggoazzek berehalako askatasuna galde egiten du hasaruan Jud ados agertu onduan prokuradoreak dei egin zuen de usia urttagagilaren haalaauuan geitekoa da. IPAG eskuegiko bizitzale kouruua hemendatu da bi.000 eta bi.000 artean gintze institutuaren datuen arabera hendaia hendaian biztaldekoppurua initz emendatu da ehuneko jogoiez bost urte barne uztaitze eta senperen ere hemendatu da ehuneko hameka eta halauen artean. Utsumandokan! Utsumandokan ashtehuntan, Charles Bidegainek sotall egunak aipatuko aipatu kodeiku. Urte ashtehuntelaik iruan emanetan demora ona, marxo ona, txeya es ona, eta nian kasu durilute badela lako lutura bat lehenbiziko edun hauen eta ondoto hilabetean artean. Jose Antonio Azpiazuk hamasei geren menteko legen beltz edo lepra izurite edo planetaz sola seginen deiku. Herri batean legena agertze danean beste errikoak jartzen ditutemugak horrek ekartzen du merkatalgoa harremanak hautsi ikendira. Eta Josu Martínezek, Euskal Prezoen, Ihez Aldiak eta Batxi Aranaren kasia, aipatuko daiku. Mila behatzire unta Hirurogo eta Masaiko abenduan, sinetxi ez plan bat jarri zuen martxan, basauriko kartzelan. Abenturak iraudun zuen Hirurogoi egunetan, egunero egunero, Gertatutakoaren oharrak hartu zituen patxik. Ahatzigabe Laurentien kanto komendio baliuzak. Itxumandoka yuskaliratietan, aste hartezaristiko lau honetan, araheda astizkena ekin zazpitan. Itxumandoka Itxeta putz, itxeta putz, itxeta, itxeta, itxeta putz, itxeta putz, Eprentxan sartzen gira eta berriarekin asteko. Katalunia nagusi, gure gomitarekin ere laster sekiago landuko duguna. Eta Artur Mas, presidentearen itzak agertzen dira, gerraldi bat egin baitu gaur. Eta hauek astelenean, bozetarat deitzeko dekretua sinatuko dut, igande arte, artea dago junt peltsiren auttagaia investitzeri uko eginda kupek akatsa eginduela espimaratu du. Estatua eraikitzeko eri klaseak behar dira baina baita klase ertainak ere baztertu du beraz auttagaitzari uko egitea negoziatzen segitzeko borondatea azalute junt peltsik eta Kup alderdiak alderdiek uh, kataluniari lotutako beste artikulu ere loturik atsemanen dituz begian beraz gai nagusi delarik. Argian ere bestelako artikulu bat atsmaiten handuzi Katluñaz, pobe liure eta endavant, KUP egituratzeko bi ikuspegi abenduaren oita zazpian egin asambradak uh, zein idagan igandeko kontsailu politikoaren bilkurak agerian uste dute KUPen barneko zatiketa masen aukeraketaz uh, urunago talde ezkertiagaren barnean mugimendua ulertzeko hainbat modu badira eta artikulu honetan beraz egin agirre bengoak dena esplikatzen du. Beste alde behian, bigarren gai gisa, ote giren aldeko kanpaina diru bilketa bat antolatu dute, Kantua, kantu bat eta bideoklip bat egiteko, karena puntu eusen bidez, elburua da, beraz, kantu hortan euskal artista initzek parte hartzen dutelarik, elburua da euskal erritik munduan zehar, beraz, aipatzea Arnaldo Otegiren kasua eta beste euskal preso kasua ere. Eta hogeita zazpi errifusiaturen ilotzak topatu dituzte Turkiako kostan, Turkiako gendarmeriak jakitera teman duenez. hiru aurrenak dira hauek eta lesbosera, gresiarat beraz, bidean zioan itxasontzia, irauli ondotik itu, ito dira errifusiatuak. Iturri hoien arabera barkatu. Argian, bestalde, Iruña, haipagai eta alkolemia. Alkolemia proba egiteko bat ere arazorik ez zutela errandu maider belokiik. Maider beloki kultur zenogit zen, zinegoziada Iruñan, eta beha autoarekin bi adineko agrapatu zituen Iruñeko udaleko kultura zinegoziak iragan ostegunean, xantxibereztre lasterketarako sariak banatu ondotik, udaltzainek Ez zioten alkola probarik egin eta azalpenak beraz galdegin dituzte UPN, PP eta PSN alderdiek. Gazeta puntu eusena, lehen ruse Akitania Poatu Saranteko Eskualdeko lehen dakari izendatu dute hau da titulu nagusi eta bigarren gaia Jean-Jac jacques Lacer, jean Lacer Laurentsak gibonen askatasuna eskatu du eh, Departamentuko Kontxiloko lehen dakaria eta Pirineo Atlantikoetako senatariak Laurentsak gimon euskal presoaren askatasuna galde giten du Angeluaja, berrietan haipatzen ginen bezala Bimilata Iruaz Geroztik preso da eta Kron eritasuna sufritzen du, eritasuna sufritzen du. Lehen ministro frantzisari egoeraren berri emanen diola azaldu du beraz janjakla zerrek. Geroztik Eta izokinen heriotza aipagai ere fenomeno natural batek egobiko izokinen heriotza eragiten du ragaastan amoa jain eta izokin naitz ilakagertu dira Doniban egarazigo erekan Adituek kutsaduraren hipotesia aalde bat alde baterat utzi dute naturaren fenomeno naturala beraz dela argoiatuz. Eta crowdfunding kampaina bat bestalde ere uh, eta siberotar kantua baloratzeko crowdfunding kampaina su asiak proposatzen duena media bazken aipagai. Eta bukatzeko prentsaitzuli hau, e, bezu duesteko gai nagusiak, angulemeko komiki festivala aipagai chari haundiaren hautatu autatu dituzte zain diren auta gaiak, baina ezta emazte bakar bat ogeita mar bat pertsonen artean, ogeita mar bat marazkilarien artean, kolektibo batek hori xalatzen du, zu duesten haipagai, markorekin dia kolektiboa, eta bestal Le Bonemezo hauzia, Iramuno Bikoteak zuen inoiz Deus Galdegin uh, zudu ezten, xe eta sunak uh, gure prentza aipamenak atxalde untan, uh, kasetarien iritzirik ez gaur bihar beste bat ukarren duzia ezin han artean uh, gure gomitaren tenorea erramezala asier blasekin dugu itzordua. Itz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 Kataluniako bidea hartuko dugu, Arratxalde untan, auteskundeak ziren irailean eta gobernu osak eta burutzeko orain azken pausu hau presidentearen hautaketa ez tabaidan da, haipatzen gina utzen bezala, urtahilaren behatzia, azken muga eta alderdi desberdinak bezpadira doz, emaiten beste auteskunde batzu egin beharko dituzte. Gurekin asierblas politologoa eta erakaslea, arratsaldeon Arratsaldeon. Orduan, xe eta asunetan sartu haintzin, asier blaz, ezakit egiten ahaliteiken nolako argazki simple bat, gaur egungo egoera edo hortan alderdi desberdinak ikusirik, nolako argazki egingo duk ez dut, Bueno, argazki bat egitea zaila da, akaso lerroburu bat jartza erresagoa izan daiteke, eh? eta esango nuke, momentu hau nore eza momentua dala eh horrek ez du esanai inora ezto azenik baina e, pentsatzen ari dira diragune hauetan eta ikusiko da da benetan autezkundiak egongo direne edo ez martxoan badaude zenbait mugimendu batez ere esker republikanaren baitan ba, eskatzen ari direnak nolabaiteko akordio batetara iriste nahi eta askereko momentuan izan martxoko autezkundiak eki mm hor -hmm. um... Begiraba, kanpoko batekin xo egiten badugu, azkenean ikusten dena da KUP alderdia, alderdi independentista eta ezkerrekoa, blokeatze honen eruduna dela benean ez da in Ez zinundik inora. Azken batetan, e, blokeoa gertatzen ari da, mas lehendakari izaten jarraitu nahi duelako. Alde horretatik... E, desblokeatzea oso errexa izango litzateke, eta hortik handa toz, pixka bat zurrumurroiek, ez da, desblokeatzeko modu errexena da, mas hautagaitza utzi dezala, eta beste pertsona bati utzi diezaiola lekua, eta horrela desblokeatu egiten da. Mm -hmm. e, aleire, sakonean badago beste arazo bat, e, garrantzitsua guana, eta lotura dukana honekin hain zuzen ere. E, azken batetan kupek ez badu badua bestu maz, ez da bakarrik ez du lako guztoko noski duela gustoko, Kupe e, eskarreko arri bata eta mas eskumakoa da. Baina ez da horreati bakarrik. Kontua da e, irailaren hogeita zazpiko hauteskundeen emaitzari begiratzen baldin badiogu, diogu, baietzak lortu zuen gehiingo motza da. Nauneko berrogeita zazpikomak sortzekoa, Eh, diputatutan euneko berrogeita mairua eh? eh, xerlekuen euneko berrogeita mairua hortu zuen, eta normalean alde bakarreko independentzia prozesu bat aurrera eraman duten herri aldeek, gutxienez botoen bi izan dituzte hautezkundetan edo parlamentuan hau da azkenean oso motz gelditzen den gehiengoa lortu dute. Eta kupen, barnean, eukiduten duten dabaida da, azken batetan, mas babestuko baldin badegu orain independentistek dugun babesa zabaltzeko aukera izango dugu. Beraien apustua izan da, ez ez, zuzen ere, beraien bentzatotelako masek, ba, ez duela lortzen independentismoa zabaltzea bereziki eskerreko jendearen artea. Mm -hmm. Ala ere, uh, masek, uh, masai batza maitugu, lan bat eramandu, uh, independentsaren aldeko lan ona eramandu uh, beste ordezkari batekin, berdin nain zinatzen zure ustez? E, ez dakit, el, berak independentizmoren aldeko lan e, lan egindu, eta alde horretakit busti eginda, eta ba, bere alderdiari itxura era bat aldatu dio, eta e, e, bere alderdia desagertzeraino. E, baina, ere esango dukera da, independentismoaren indarra eta lana batez ere herritik torridala gizarte mugimenduetatik. Eta maz e, nola baitere, ba, bueno, gizarte mugimendu hoien eskaerari ala nola, ez beti ere, beraiek eskatu duten moduan, eran erantzuten joanda. Beste kontu balitzateke talerik hori bai pentsatutela mas eh independentzia lortzeko e, Europan, edo munduan, ez bakarrik Europa baita mundu osoan, bai pentsatzen detela oso presidente Itxuroso Adala, e, Itxuroso Adala se bueno, eh disezkunta cosnodakeski, ingelesa, gaztelania, gero ba jazkera, planta, itzegiteko modua, komunikazio politikoa, guzti dori oso ondo kontrolatzen du, eta ia da nada, ba, didez, nena, dengurtean, atzerrian honintzani erakasle bezala, eta atzerrian, bezeukaten, pertsepzioa, masinazan, oso positibua. Mm -hmm. Eta hori, e, nikulertzen dutena da, ba, bere ordezko bat topatzea, zaia izan daitekela, kataluniako independentisten artean. Azkenean hor joko handena hemen uh, masekin edo gobernuarekin uh, independentziara buruzko prozesu hau, ezkerreko politika batekin era maitea da, ala, eredu neoliberal baten pean ere Europarekin batekin ez hor, Artur Masen uh, aipatzen ipatzen duzularik? Bai, hori, hori ez da hori egon badago. Dudarik gabe, kataluniako gobernua izan da estatu espainarreko erkidego autonomo guztien artean neoliberalainetako bat espaldin bai ez da izan txapelduna eh? neoliberalena eta horren errudun nagusietako bat maz da eta bere alderbia eta bere gobernua Eztabai da horretan badirudik garbi dagola independentismoaren babes geienak ezkerretik datozela. Eh? Ezker moderatuagoa edo erradik haotik, baina horti datoz. Eta hor garbi dagona da, independentziara jotzen duten egin, geroz eta ezkerreago joango direla, politika publikoetan. Beste kontu badaleno ipatu dugu bezala, eguneko berrogeita sortziak, babesten baldin badu, eguneko berrogeita zazperrogeita sortziak, babestu baldin batzuen independentismoa auteskunde plebizitarioetan, hori izateko alizateko, tanola eterea iristeko bindenetara, bototan izan edo parlamentuko esarlekoetan izan, ez dago dudarik erakartzeko sektorerik e, gertukoena dutela Katalunian komu edo Podemos en inguruko, inguruan daudenak, mm -hmm. eta hoiek e, gerturatu dugu dire independentismoa segurenik baldin eta independentismoaren proiektua garbi ezkerrekoa baldin bada. Mm -hmm. Klaro, honek arazoak sortzen ditu Europa maia, batez ere Europar batasun maia. E, Europar batasunean, e, zure independentzia, aitortu behar baldin badizute, errekonozitu behar baldin badizute, ez dute egin gogeien demokratikoa dagoelako edo ez bakarrik. Egin gogurtena batez ere ikuspegi geopolitiko batetik eta ikuspegi politika publikoen ikuspegi batetik. Mm -hmm. e, ikusi dugu zagatatu zan grezian, oen dela hilabete batzuk. Mei. Eta alde horretatik ere ba beraion gustuko eh herrialde independente bat nahiko lukete politika publikoetan. Uhum. Eta hor uh, uh, Artur Masik uh, berriz bere gana itzultzeko, Artur Masiek beraz ez du nahi utzi bere lekoa, Juntz ere koalizioak ez du uzten ere uh, be, beste norbait hautatzen uh, zenta kupek errandu Artur Mas ez, baina beste norbait uh, maiten alda buru, zergatik uh, Masiek absolutukin nahi du bere atxiki eta Juntz Pelsik ere uzten uh, du hortan. Gaurko izan, e, Katalunia Radion egin diote elkarrizketa bat Junkerazi, Eskarra Republikanako e, liderari, eta honek lehenengo aldiz, esan du, preste gongo lidatzekela beste pertsona bati botu emateko. Hau da, gauzak mugitzen ari dira, tibia ingarbi daudenik e, martxoan hautezkundetak gongo irenik. Ah. E, dena den, zer gazik ez du mazek, e, ba bere, auta gaitza, albo batera uzten. Hor, dudik gabe, badago elementu pertsonal bat. Pertsonalista eta alde horretatik, basa berak interes berezia dauka, e, ba, secesio prozesu hau lideratzeako garaian. Gero, badago beste argudio bat, lehenu aipatu egunaren aritik ez da, nolaitesaten duna, maz oso gauta gai txukuna da, nazio arte mailan eta batez ere, e, ba, natoko herrialdeen errialde, aurrean, eta europar batasunaren aurrean, Kataluniaren indefendentzia aurkezteko. Eta gero badago beste ilugarren argudio bat, eta ilugarren argudionek esaten du da, más berez, ez da bakarrik pertsona bat, baizik eta masak momentu enten simbolizatzen du Kataluniako e, sektore konservadorea, liberala, oda eskuntekoa, gara batetan konvergentsia iunio entzegona, eta orain ba, e, demokrazia igibertatetan lagona, eta sektore Hau, momentu enten oso hau dago oh, batez ere, ba, bere agin inguruan eztanda egin duten ustelkeria kasu guztiengatik, eta horrekatik sektore eh, honek momentu enten daukan elduleku bakarra, maz da, simbolo bezala, maz ek trinkotu egiten du sektore hau. Hale horrekatik, e, pentsatzen dutena da, maz presidente izango espalitz, sektore honek akaso bene barnean, ba, zatiketak izango dituzkela, eta sektore honen parte batek, ba, igual, independentismoa utzi egingo dukela, mm -hmm. sezesio proiektuari muzin egingo liokela, eta saiatuko ditzatekela maderilekin, ba, akordeoan du hartzen. Mm -hmm. e, alde horretatik, nik ere ikustenetena da, e, argudiau oso, oza, garrantzia badaukala, eskuntzen zago, igual oso gehiagin ditzatea, baina, bai, garrantzia badu, hain zuzen ere, independentzia lortzerako garaian aliketa, sektore zabalienak bildu behar direlako. Horien artean ere bai eskumakoak, eskumatik izkara da joaztenak, horrela ematen dana da ba, estatu, herri e, nazio, itxura bat. Hmm. Uh, idazten zinuen ere, zure artikuluan hor uh, batzela Katalunian uh, klase sozialen desberdintza handi bat, elite bat ere badela, eta hoiek ere kontsideratu behar direla ide, independenziako bide hortan? Ka, honek, Esplikatzen du momentu honetan, seguren ikkup eta konvergenziaren artean egondan gatazkaren parte bat. Parte garrantzitsu bat, eta ez bakarrik kup eta konvergenziaren esan duk Katalunian komu, hau da, Bartzeroanak oalkateak lideratzen duen talde hau, hau eh? e, da, kolauk lideratzen, lideratzen duen talde honen jarrera independentismoarekiko. Hora da, historikoki, larogei garrena marka datiko anuntza, eta horretika ere baina, larogei garrena marka datiko anuntza, Garbi ikusten dena Katalunian da, e, klase sozialen arteko desberdinketa haundiagoa dagoela Euskal Herrian bainoa debide, askosak haundiagoa. Eta ez hori bakarrik, egondela elite burgez bat, egondena e, alderdi guztietan, alderdi horietako e, lidergoa berezkuan izanik. Berdintzun alderdi komunistak izan, sozialistak, e, alderdi abertzaleak denetan egon dira lideratzen. Eta klase xeak lidergoietatik, politika publikoetan eragitetik oso urru negondi da. Hori, e, hori horrela izan da irulau amarkaetan. Nola baitera iruditzezak momentu hontan kupe kartu duen erabakia parte batean, ez denea, de? baina parte batean, badala errebantzismo pixka batez. Atea, aizu e, bingo batez, erriseak, mm. edo errisearen parte bat ordezkatzen duen alderdi batek, eta gainez bere eliteak herrixeetik jaiotakoak agirenak, Ba, eh, agenda markatzen saiatuko da. Mm. Eta gauza bere ere, antzeko gertatzen nahi da, Katalunia enkomurekin, eh, gogoratu ezagun, Katalunia enkomuk eh, momentu enten Barcelonako udala daukada. Eka eh, eh, do, gatazka horri aurre egiteko, egia dana, eh, Kataluniaako elite klasiko horrek, ba, bere papera, bete barko hula, sezesio eh, prozesuan, baina dudari gabe, Sesezio prozesua eta independentzia erakargarria baldin bada sektore askorentzana, hain duzen ere pentsatu dutelako aurreko logika zarkitu horiekina maitu dugu dela, eta Katalunia gehiago demokratizia, demokratizia, demokratizatuko dela. Horrek zesan nahi du, klase, xeetik, jaiotako e, zenbait sektorek, boterean parte hartzeko aukera izango dutela eta boterean eragiteko aukera izango dutela. Mm -hmm. Hor, ergamezala eh, igande arte dute eh, presidente bat hautatzeko adosteko pertsona bat, hor, azkinen horren ez horren gauza kaldatzen handira, egiten ziren goizuntan, behar badera presirela beste norbait izendatzeko, eh, nola ikusten duzuzuk hauteskundeak izango dira, bai ez? Zaila da esmateago bai dela, bueno, bizka bat zorte kontu bat, ez zorte okay. kontu bat, zendoski Katalunian honen inguruan lanean erituko dira negoziatzen, ez dakit azkeneko unean, azkenean dago. mas ineskudago, mas arbo batera utziko baldin badu bere autagaitza, ez dira gau autoskundiak, eta masek bere e, autagaitzan jarraitza baldin badu ba, e, aurban autoskundak izan ditu garbi dago eta ez dakitzen dakit hartatuko anean, <risa> osos osa os, os, os, os, <risa> zainada e, apustu ingoan, oentu ontan gauzada moduan esango nuke e, bagian ba, auteskundak egongo direla matxoan. Mm. Eta auteskundak egongo baldin badira 2000 bet eta 2000 aterdi edo izango dira eta gauzak benetan mm, zaila izango dira eh aurreratzeaz ze, ze gerta Oso zaila izango da azken batetan eh momentu htan Kataluniako panorama politikoa nahiko zatituta dago. Eta kusibarko dirateke koalizioak egongo diren, eta ze koalizio mota egongo diren. Eta horren anabera, akaso ba, aurresateak egin zitezkeen, baina enprinzipio batetan programa irekia egia dago, eta gian horregatik irekia egia dago edako, ba, ba segurueni azkeneko arnazer arte zaiakera egin godira egiten, Bacordioa lortzeko igalde artean. Hor, azkenen, er, reten duzuna, irekidura handia, zatiketak alderdi guzietan, ere kupen ere zatiketata bat sortu du, hor, masen uh, izendatzearekin bai ala ez, eta hor, bada, beti, Katalunian komu, uh, Podemos eta Ezkerreko alde hori, uh, biskabat, erabakitzearen aldeko prozesuaren alde hortan, behar bauiek ere, leku gehiago hartzen aluketea, haute eskundeak uh, izaiten badira. Bai, hori da dagoen, bueno, dagoen aukeretako bat, ikustea zagartatzen den Katalunian komurekin, oso, Katalunian komu bere zetxan aurkeztu irailan, baina Katalunian komu osatzen duten alderde gehienek elkarrekin aurkeztu zian, Kataluniazik esport e, inguruan, e, bueno, badiru di hauek emaitza gosunak euki zitzazketela, Baina beti ere hori horrela izango da ezpaldin bada ondo polarizatzen, auteskundeak ez baldin badira ondo polarizatzen independentzia bai eta ez artean. Hau da bai eta ez artean ondo polarizatzen baldin, bada, baldin badira auteskundeak, kasu horretan iketetuzte Katalunian komuk pentsatzen da bezain besteko emaitza izango lukeenik. Kontu bada polarizatzeko koalizioa osatu behar direla. Adibidez, e, zerrenda bakar bat osatuko balute kupeko zeinbait sektorek, e, Eskerra Republikanak, kumbergienziak, eta inguruko e, gizarte mugimendu guztiak, guzti hauen artean e, zerrenda bakarra osatuko balute gainez independienteekin, kasu horretan, nik ez tokat dunarik, bai ez joko horretan, katalunien komu pixka bat joko oskan pogaldituko litzatekela. Mm -hmm. Kontua da, ez dirudila hori. Zek, al, e, momentu ontan, alderdi independentisten artean, nahiko alderdi somatu daitek. Eta liteken da bakoitza bere kabuz joate hautezkundetana, da eskerra republikan alde batetik, konverdientzia alde batetik, eta kup besta alde batetik. Gau, testu inguru horretan, ez daukat dudarik, Katalunian komuk autoskundiak ira batzitzazkela. Uh -huh. Eta gero ere badago, beste aukera hori esatu dena, Katalunian komuk agian e, koalizu bat ere osaz ezakeela kupekin. Uh -huh. Edo kupeko sektore batzulekin, ze kupe nola oso orde bituta dago, maik usuko dugu zartatzenan uh -huh. Eta beste aukera bat ere, e, maigaineratzea gati, beste hipotesi bada, ezkerreko fronte soberanista bat sortzea. Ezkerrepublikana, kup eta Katalunian komuk. Uh -huh. Bueno, honek egia esan, arazo gehiago sortuko liztiok segurenik independentismoriz, horrelako eh, sektore baten aurrean, eskumbako alderdiek segurenik, bueno, zezeseinismotik eh, aldendu egin golideateke. Bada hor, zer egin espekulazioak dira biztan dena, momentuko atz ez baitakigu haute izango diren, eta be, zer gertatuko den ere ondoko egunetanea, adosten duten masen... Uh, Odezko hori segituko duguna aurbiletik dena den Asialas milka gurekin egonik atsaldeuntana.. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara Arantza idedearekin Euskalrratietan. Etxe emman Utsumandokan, Astehuntan, Charles Bidegenek, Zotall egunak zertien deiku. kodeiku. Urte Astehneelaik, Iruan emanetan, Demora ona, Markxo ona, etxea ez ona, Ekainyan kaxu durilute badela lako lutura bat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 Beste herrikoak jartzen dituzte mugak horrek ekartzen du merkatalgoa harremanak hautsi ikendira. Betaiosu Martinezek, Euskal Presoen ihesaldiak edela eta Patsi Aranaren kasia aipatuko deiku. Mila behatzire unta Hirurogo abenduan, sinetsi ezinezko plan bat jarri zuen martxan Basauriko kartzelan. Abenturak iraudun zuen Hirurogoi egunetan, egunero egunero, Gertatutakoaren hoharrak hartu zituen patxik. Ahatzi gabe laurentxen kanto komendio baliuzak. Utsumandoka euskaliratietan aste hartezaristiko lau honetan araheda astizkena ekin zazpitan. markatu itsmandu kabistan da dasgi zazpietatik aintzina nikorrekinagortuko zaituztet gaurko, bihar hitzordu bostak eta seiak artean marko gurekin izalen da, Onen ospatzeko on artean seiak osskalgatietan.